دا د پيتاګورې د کمندرو مرنا مو نه د رښتین غلري سيډي کلي نو تاسو کریم چې وا اول راتو نو بس د نبي عليه السلام اول او حتی ومن اور هو خپل او راو ووته هغه ایوي چې ګمندو هغه اسلام متوي دا یا کی څه سره ولیکې دا کی څه سره هغه بیا مالګرو ځان له خار کول لا څه سره چې ګمندو پپانه لیکل شو چا سره فو ک غټړو باندې چا سره به سرمنې بانددي مستطیل کاونه او د رجس د خوباغ وختې دا لیکلی شو چې کله پهجنګې یو نامه کې نو م کار مخله کېټ هزارتهې دي لشتر و چالیس حضر کې بار سو صحابہ قلوبا اکرام قرآن حضرات علماء شهیدن شیو بار سو قرآن حضرات علماء در صحابہ شهیدن شیو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرات یو قاریان حضرت دین شهیدان شي دا عبد الله صحابه شهیدان شي او په دې کې وو ساوچون دا حافظان او قاریان دولته صحابه شهیدان شي او مساووبې سو عالمان او قاریان په دې شی وګڼه عمره د نووي د افغان ځای کې ادا سبله مارګي کږي کثاله شي او شهیدان شي دا خو افغان زمونږ نه سشي داشین دغه په وایجه دا په راډیو زه طرحم کور ول عمر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تعالی هغه نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم کار نه کړی څنګه او کوم عمر ورته لا ګوې چې دلته په دین نه وي دغه د دینه حفاظت د بار له په دې کې خیر دې دې سره خیر دې به وته وي بیای بی و تووی دو منازری یو تریخه دادا شیخ پل خبر ابا بیا بیا کوي که دا را زلط دا خبره رسی شی شي دا شی که دا عمر و دا بی بکر باس و عمر رضی اللہ تعالو دا ابو بکر صدیق رضی خپل خبر ابا بیا بیا کئی و اللہ را بولی زد را ابو بکر سی نتکڑا کولا اپڑا رسید دا, دا جلالتانو تایوی شرا جمع زه ولولو تو وي بیره تر کار څنګه چې د بیر دراملې کړه هغه دې کې خیر دی زه به قسم دي چې دې غر د دې مواری را تاواله کړو چې زه دې زینا بدلوا به یو له وړو په لیکه هغه جوړ کړه نو وکړه دې دې مواری را تاواله کړه دا ورا آسانو دې دې چې د قران دې مواری را تاواله ګران ترارو دې دې مواری را توالکڑ. نمات حلال سورو کو ایدر کجورو د تو باندې فران لی کلشهو درست پنورو سی زنو باندی آغا طول میں جی کمدنو راج مکو راج مکو بی اغیلہ مگواہان اول سایاتونا بہابا اول ویو صحیفہ که جی کمدنو جمع سو جو صحیفہ کسی سو جمع سو بیاسی کمدنو در مبترن در صحیفہ و مسحق عمر رضی اللہ تعالی عنہ تپاکیشو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا پس یا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سره دا یو تذوینو دا تذوین یو ولې دا صرف قران په یو مسحف کې راځي ما کوم دینه قران زې بلې وو او ټولې څخه کو یو مسحف تا کو ودی کې قرأتون زیاتو هر سجس وګوراو وګ لگا وک لگا په یو مسحف کې څه راځي ما باذن تدبير وربتيري وقتي لكي وقع اللهم صل الله هو امر اذن لي ابو بكر بن طلحه بن جماله فراد امور مصالح عنده قال ابو بكر بن نومه انت قرر حر يوم اليمامه للرمس قتل و جل دير صحبه سو برم و جل و سو فرزق يماما بقرراء القرآن علمان دا قرآن باقي دير شهيدان سو اوزه يريغم كدقشان تدا وجل تودشي بالقرراء علمان دا وجل بالمواطن بدي مشاهد و جنبونوكي رجل خاتم باش دير رئيسال القرآن اوزه بو بينا مادا شأن تو شتا حقموكي بجمع القرآن پځه مکو زو قراني کریم باندې خو ته یو ما چې په هغه کې انده یې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاراملو ارنګه ونه یوته یې قران له هغه ورایي نه تاسو حرام الله او د زاله دا راي طيب بیا بیا درته وی بیا ري ورس نو دي تر دې چې الله دماسینه په لوړه ورائته په ذلک اللي را عمر ما بکیو هغه خيرو لیدل کوم عمر لیدلو قال زين قال أبو وزيزينا جعلنا شعبنا عزيزينا جعلنا جعلنا جعلنا جعلنا جعلنا الله نستحبه قم من تانتهم ماتين جعلنا هذا النبي رسالي مدور كوهي لكلا نعم هذا النبي رسالي مهتمدين زمان دربانهم مهتمدين فقد قدبع القرآن قلت لك القرآن سوروك فاجمعه فوالله قصدب الله لو قلقوني نقل جبل من الجبال ما كان أسقل عليّ لما تنبهت انا امرني به بمجمع القران قلت كيف تفعلون شيء لم يفرضن فله هو والله خير كلام اذا ابو ما امرنا ترى كتاب القران اين هو من العصبه وطبقتوا ما تلاش من القران شروق وراجعكموا من العصب واللخاف دعوا كذرو دهن الكذري في فشنه یو قصص ماګه جوړاو تاسو مخوبه اورونو چيليلي د نښتره دا پورتو کنه به جتګي لریګ را وټو دا د نننه مې ځنې چې دا کراوش کتنہ دا بالکل څه وی کاغذ بالکل کاغذ پرای مولا په پالیس ته وینو لیکي په دغه کاغذ باندې لیکل د نښتره پرې ورط باندې انا راز دا وای کیو دا پالیس څخه نو دا واسو دې چلوغه نه د فرش نه جوړ شي اول له حافظ سرمونو نه دیره بدرو سوندور رجال حتا وجاتو اخره سوره توبه ما بي خزمته الانصاري هغه پر له کومنداو मुद्दा هغه خو زمي انصاري سره لیکل هوا و يا ده تاوا دا مطلب وي او له سوي او ځات هم یاده وا زيد له ثالث تم سو يا روا په څو کچ دا بیان نقل متواتر څنګه و ان الرسول ده مع نقلا متواترا لذا يواجبوا قبله بن 40 سرا و بيان نقل متواتر سنن شو منغوې چې په یاذو د تاسو یا له نو لیکل ډیرو خلکو سره او دتون زيد اللي ثابت تم لم اجد معها لن غيره لقد جاء قوم رسول منزغه حتى فاطمه بنت په دغه مې اصحاب شو مینده ابوبکر حته توقف الله عمر ثم ايند عمر حياته په دوران حياته ثم ايندا حفص عمر او داب دېګر گئی عثمان رضی الله عنه په دور کې چې کمر حفصي عثماني او جمع عثماني تدوین عثماني دا ولا نه او په یو مصحف کې سره شو دا شو دی ادم اصحاب د دینه بنقل کذ او داوتو اصل عمر دونه سره دیه حفظی سره ورتزره حفظی سره د دینه بکل ګناځو او اطراف متفصیده لګلګی دوه پرای زبا په دې بکل ژپروتو پر دینه بنقل کید او سوې د دې ما صف نقلو رسو خوارسو د دې ما صف نقلو خوارسو ما ورته اځی د عثمان در جلو طغیان په دې وروسته عثمانم فتح دیریوی په اسلام درسو کوو کوو کوو پدې کې عربو مسلمان پر ادم نشو عربو مسلمان پر ادم نشو بیر نو پدې کې یو سر سره تلاپه ترا یو وزمو نو ورتیک ته بل وزمو ټیک څه اگر توسون ہے تعصب جوڑ کو توسون سو جوڑ کو توسون سو پرغمبر کم اجازت تکڑو ورکڑو صحیح رکھا نا داغین سو جوڑ کو تعصب جوڑ کو او داغین اختلاف جوڑ کو جو زمانہ تک تے ستارا غلق تے صحیح رکھا نا دا اولاو او غیر اولاو تیک و غلق دا جگہ اسے شوئی اوکو توسو ہوا ویچے کم یووائی دغه او واسه یو اور اسوی نو باید دا غری شوروش وي دا اولاد وغیره اولاد غلی شوروش وي دا ورثه دي کمنه نه د جائزت نا جائز غلی شوروش وي د پرذیه خبره شوا اور اسه جمعه المسلمین وی د فرید پرذیه حاجی بلجار پرذیه یو ولابد کتاب لیکلو پخوا پخوا سان څپره کې خبر دو تلکاهیر نو کو څو تلکاهیر جوجالي دا هغه وو کې د کتاب لیکلو وی 13 کل پرېمان پاز دي نو دا څه ما سره وې تاسو په کومو غشتو مې ومه هر څو کل پرېمان پړځو نو بلای داسې ژوند پیل پیل شروع شي او څو وراسې ده اوینه دې ګندروبل سره جوړ شو نو عثمان دې له ټرنټه حل اقرا ده په دې امر کې الامه ته دې اومه خیال شاته غني غړکی دې یو هندو د ساروب شان دې شهور کوه او تبا کیږي نو عثمان دې نو بیا ملګری کې نو کمیټي جوړ کړا جوړ کړا په نتی جوړ کړا شورا جوړ کړا او دې دې ماوري یو اعلی کړو پره سو چې کم لوګښت ته حق به باندې را راجا مګي هغه باندې راجا مګي نور صاحب کول مال راجا مګي هغه چې څنګه ټول تو سدا دوه او یو لوګښت راجا مګو دا دې نه خوله دغه ټول پولیس او هغه طرح په ټولګو لیستور په دې وی واي صرف دې وی لا انتظار مو کنه صرف دې زه پخایته جگړې جوړولم. حاږړې جوړولې. د بل یوه مصحفی چې غندنو ټول څو. حاږه ما ګور. پخایې چې غندنو 92 مصاحب چې وو. چې کوم نو دا راو ودو. ابو بکر صدیق هغه تر رضواني شدیر لوراتو وګې. بیرته د هغه عثمان رضی الله تعالی په دا اول یو څه ډول وړاندې څه ډول خواجه ګمنده نه جایز نه جایز دی دا خاص یو امر تنظیم زکه عثمان د تاریخ مخه ته چې سودی او کتاب سن کلاته زړه په یونیا ستیم او اوګوسي بیا کتنا بازه عثمان د دور اقदेशو هغه د فتنہ بازو دلا څخه قتل مو شو هغه د عین له سره شهیدون شو عثمان رضی الله تعالی چې د لوی کېده وو خدای تعالی دې بیا روبشي او بیا مې ګندرو دې نه هغه ته جوړ کی چې لاکاده يهودو زنه سره وبښند به په اسلام څخه قران اخصیصي کول غواړي نشي هر دي التزام ډول نه اوثمان رضی الله تعالی په هغه نه هغه او چې بیا چې ګندنو پېښه پاتي او اتنه باز خلکو ته مو پملاو نشي نور د قران کریم په دا ولس کې کموندي زیات هغه به کمندونو ترپا اووبو تر کې دیل غټه وو تر کې دی شبکته لای شي چې جوړي ووي سات او چې دمنزور دا یې کنه او یا چې کمندونو قبر کې به خخې په شاد انسان لکه ښاوري وې د پاتنا چه صحیح و کنه دا په لوکنه او دپاس سوال کې کارډوري په شان دي قبر شیدش شاپ ايته دانه او بچي او دغيبه دي په ثانوي او برابر پاتې درته د انسان په شان دي ښه واه پاکه دې علي رسول الله انه ديبه ته مو يمانه کړه او اسمان او څنګه وي وګورئ ان له شان دي پرځه او اوه جنا ماه او يمانه او عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اليومت ادرك بقائر خيال وساتا مقصد الاقتلاع قول الذين بكتاب كبشان الاقتلاع اليهود الاشاره فاستنوا لثمانه الاف عداد عند هذه الشهاده وامر زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير سعيد بن ابي العاص عبد الله بن حارث بن هشام فانتقوا في المصاحف وقال عثمان للرات القريشيين الثلاث ادروا قريشانا توي اذا كنتم انتم انتم في شيء من القران شبه اللغه استصرا اضري ذلك واللغه سرعه تلا اضري في المصاحف رد و اسمان اصحف الى حفظات اگه اذا قبل واپس کا و اصل الى كل وفوخ ممصح ما نسخوه و امر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحة ايوه رفا راقیتكم نقولو حفظیت رجگمو راقیتكم نقولو لاربان احرافو کمو قال ابن شاہب فا اکبر ان خارجی ابن زید ابن سعبد انو سمیع زید ابن سعبد قال فقط آیتا من الاحبار تینا نتغن المصحب قد کنتو اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقروها قلتا مسماحا وجدنا مع خزمت النسابت الانتاری من المؤمنین اجادم صدقوما عادو اللہ علیہ قل حق ما حق کی صورتها المصحب مونگت کمدنو اقرارو دائر فداو مطلب یاد دیرو تو و لیکل اقرارو دائر یاد دا تو دیرو تو و لیکل اقرارو دائر کنو کی صورتها المصحب رواه البخاری داو دا وجه ګامډونو زموږ سبد عثمان رضی الله تعالی او یوبلځک دغه دې کړګې د جهانای اوثماني ته تدوین او عثماني یو داو د نبی اباس رضی الله تعالی او فرمایي زموږ عثمان رضی الله تعالی او تو فرمایي انفال د مثانیونه او او سوره تنا چې اونه د سلوونه ذکرونه کوي ثاني او بی این د انفال د مثانیونه او توبه بی اینونه تاسو د انفال مخکې او توبو پرسته کړل دا وهم انفال که ده بدر واقعه ده د اول د بقره ده او انفال شه گمدنو توبه کی تبوبه ده لگا نبقه جتالویدانا رستو ده اخیر مانو دلگه دی. او دیکی تاسو خیران راوسته ده دیکی دی تاسو خیران راوسته ده دیکی بسم الله تاسو نای لگنی دیکی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم اور باندې کوسوی داغری چې کمنه ته پوصونا چاو پرلم ابن ابذر رضی الله تعالی اوفل د دې درو ته پوصولو د جواب نامه کې مصالحه وره تو قران کریم دا ترتیب چه دی دا توقیفی دی دا توقیفی دی او قداش کمنون اجتحادی دی یعنی داد دا نبی علی السلام نه نقل لی او اللہ رب و لیزرز تارت نا دا قشان دی چرا کم توقیف ترتیب دی او قداش صحابہ ورکڑا دی کون رسول مولحبین داوی یہ دا صحابہ ورکڑے دے سدی وجہ نہ دی کہ بیرت کس کیا تھا ووجہ کہ بیرت سرا کیا تھا اے نا صلی اللہ علیہ شریفی آغا یوزائی کی لکھلی دی و کتاب تو منالہ بیا بشورنگی اپڈیر ذ ذہریلا قلم نے ذ دفتر سری عمر ذ ذہریلا قلم د الله مشرریخي د تر صی او د پروز منکر پر د دو مرهریله قلم چې کمره بلدي شتهته قا دی دزا پهلهغه داې چې د کو پر پاکوو پې راله نو زه کافته شو بره باې پو شوئ و لگر دید رو دیر زهری لقلمه دیر زیاد زهری لقلمه نا آده دیرکلی دی وی با قسمتا سره داتی انفار و جاتان و ترتیب ورکو چیل آگینا چی کنونو سنیده دندگی اصولو اخذ نیشی کهده چیل मतलब دا دی چې مونږ درته په شان ترتیب وکړو چې لا پیړی کتابو توه احتشد او د دې کومنو کتابو الصلات شو او کتابو صوم شو او کتابو زکات شو او د کتابو ایمان وکړو داسې مول ترتیب وکړو پاور پوائنټ دائر مول هدینو هغه چې کومنو دغه په فورانه تیراځ او د سکت مسلمانانو اړیوېتشو دا دا غوي د لېلي په شوري جمهور پدای تر اوبندازن کګای مسلمانان هغه ځای چې د قران کریم د آیاتو ترتیب او د سورته نو, نو ترتیب دا ټول تو دی فرید دا ټول تو په فرید دا الهم بل وهما قوس کدا کا شان ده 45 د هدا اواخري ناقص ده اون د آیاتونو او د سورته نو ترتیب دا ترتیب دی دا عقلي او استهالي نه ده ناکیو اتحالی نرے الوطا وضیقی سے گننو اقلی نقصی ہمشتا یعنی دا توقیفی کی دا دا اقل موافق ہم گے دا دا دا سیدہ کل نبین خلاف خلافتے او مجبورکنی دا اقل زمان چمونگی دا سکو امر ناس دا بالکل لکه د توقيفي ولکه کثرت انسانيه باندې عندها فشار کیږي دا راته د قران کریم د شاعر الله نه شاعر دي توي چراغ اين نور سقاري همدام بين اهم شاعر الدين دي زه دنه تو دين ښکاري ته زمي د دنا باندې ميږي ردي مست ل يوم الناري فسال نشال دے؟ یو منارے دے منارہ دے کمدنو آگا دلان دے نا غٹوی و بابا رجزی دے نو نارائی کی گیا سی سکی گی نارائی کی گی وی گنوی اے کس ٹپونے دے زمون دے منارہ نه بار لاکشو گو مدلان دے نا جا گمدنو رپلنو گھٹوی دور پسیلہ کن رای دے بیاستی پی نو نارائی بیاستی پی نسی څکه سماشي کله نکته کته وګورئ دی وی اونرسلی دې ځکه چې کډنونو د ظاهرې دل یو وړي ظاهرې یو یوسري وړي دغه شان د قران کریم تر دا کې له دل یو ورده چې اغه سوره الفاتحه ده سوره سوره الفاتحه دغه سورتونه لاندې ځاګړتي دغه هر سوره نورورو ورکیږي د نورورو سکیږي ورکیږي د هرہ سره کړه یوه صورت څه هرہ کړه یوه صورت څه په چې په دې کې صورت نه سکیږي په دې کې زهر کې یووه صورت راشي دا غا کړای شي کومه تاو کړیږي اما کړای شي کومه څه کړی تاو کړی بډا اصل پران بالکل سره موافقه دا د اقل نه خلاف نه نه نو کل کل صحابهم اغیی اشکال راشی لگا اغیی تا یو ذاکی اشکال ناغنیم امنا باز دو قرآن دیر سوقیو زوقیو و اغیی تا دیکھ اشکال تیر براگی کہ ظاہر که خدا ربط نکلی نور اغیی تا ربط بلکل واضح ہو و اغیی کی اقلی نقطن و معلومه و عثمان نا صرف دا جواب بیرو چو اتا ریس نبی علیہ السلام نلاش نا عثمان هغه د بدی کې خپل نوخته وې له ردی حدیث نه تلل ځای اوس په وښه کې نه د زواطي خلک هغه ته کندهره په حدیث باندې کلام دی ور هغه وایي دا حدیث چې د بدی کې د کندهنو راوی دی مجهول لږ هغه زه مجهول لږ هغه کندهنو قابل استدلال نه نه بلکه ضروري لاست له تاریخ اسلام له احمد شاکر سره اغب ادي بان کلام کړی رہی تاریخ اسلام دا احمد شاکر اغب ا atrav دی کلام کرد رہی اعوام فو موسناد احمد تحقیق ته احمد شاکر فو موسناد احمد تحقیق دے تو اغب انتی فو دی کلام کړی رہی ما سره اغب نشتا دوارا کتاب رنا تاریخ اسلام دا احمد شاکر را سا او نشتا احمد څ کوم په تاکي دا احمد شاکر دی هغه سره ونشته محبره دا چې تل کو درړ کی ابتدا سر اسلام حديث سے د پیر اسلام د احمد شاکر حوالہ هغه چې ګندنو راوړی دا ابتدایي اول جین چې او سوره کې چې ګندنو هم ذکر کړي ولکه په دې حدیث باندې کلام دی نو ماوي کلام نه کوي هم شیدار بس ابن ابادر نوول یو خپل نوڅي سوغو تاسو په دې ځای کې دا خرابو اوبو اوبو دا د خدا سره په دګول سترتون فارزان لنی تاسو ضد د ما تامینې او د خپل لټن شي بي ان چې ترتیب د بدل شي کنه او د یو نصاب کړی دي دغه یو نصاب کړی دي چې بیا په یو نصاب ولنه په خپل لنه مخکولا د اطفالنا زګته اطفال کې د بدر واه کواو تبو واکه بچا کېوا څو واکه واطفال ته مرګ کړو دا ویو په کینو په کلي کې بسم الله علی کله بیا به ټول چې دا بیا د اطفال مخکولا انا اكل نام ان الله دلن فل رست کوون وکال تروی ورکی کال وکالو کومس کی پکتاوونه لیکلا بسم الله وانا لیکلا دا اغه په توقید کیه خپل نقطه وريله د ویګ دا ضای مخبره شوم دا ذن دا جمهور دا سره په دې ډیر ستر ریایات کی عربی دا دا دې ریایات په دې چھو نبی علیہ السلام نے لا نقل لی لگا دا نبی علیہ السلام چې دی چھو بانی اسرائیم کارب مریم فاہا دا غنب انکلالی دائی سے گنرو یوزائی صاف دي دی نبی علیہ السلام میلی دی دکشانتی دا نبی علیہ السلام تو سلام بھی موس خودر فاقرال بقرہ سم آل ایمان سم النساء سم المائزار مجھے سم دیو دکشانتی اولو دا بچاند مفصلات و ترقیب بلکل مصرح تے اور نبی علیہ السلام نظام نقل لی کہ نبی علیہ السلام بھائی از دعو حاج ال آیہ فی دا سورت دی دا آیات دی سورت کی دی اور دا سورت دی بسے کی دی دا دا نبی علیہ السلام نسلی نقل لی دا نقل لی نفدے وانے اعتراف فضول لے ہاں جسو قدیس نمانی آجان نبی احفل کار کئی او منکر حدیس تے اندو لے لکه دا ورک ما مساله ده ځان په یو کول پکای دي البته یو دریم مذہب پکیده دریم مذہب دا دی چې بازي صورتونو ترتیب هغه توقيفیده او دا بازو غا استهادي دي دلته ذل صورتونو ترتیب سور غړلې صحابه ور کړلې او ذل صحابه ور کړلې نبی رسول الله نو نقل شوي او ذل ليست به خدلې بیا و غوي اختیاض د صحابو زموږ د اختیاض نه وراله په حال کې چې کمنو قوم نو پرسته ری دا وسلی کاکونو د اختیاض نه د انګريز تنخواپور او د تالیشټ نه داغره چې کمنو شیطانی خیالات شی دا شیطانی ذری خیالات شی او د صحابو اختیاض د پاتیزو پرکو هغه د نبی صلی الله و سلام د صحبت نه داغې اختیاض به حکم د مرفوع کېږي خو یې غنا خدای د باز علماء کرامو سره রাইজা چې زولو سورتهونو کې تاسو تفصیل زولو کې تاسو دې چې عادي دي نور د ټموورو مسلط مستقلی مخ ته بیان شي وایي ماری په آباد نو دې الله الرحمن علیکم علی د دین د دین په قرن قام هذا هذا الذي قتال عثمان كان رحمه عليه وقال يا كان يا سيدي هذه الايات في التي يذكر فيها قذاه قذاه دغه درنا دغه اونو ورکو یو وهان دی دا سورو دغه له پيوش پيوه وکي ودي څو ته شروع لګيو سره لږ درسونه درځي کوي یو له بقره کې 15 ال عمران کې بندې کومه حاجې روان دي پرځه بندې روان دي د ارشټم درس کې نور خپل زاویډه فضله انت و پيوه تم د څو سورته نو نزول شو شوړو چې کما یاه پراګل نبي اسلام اذا در پلان کې لږې دا نه پلان کې دا لري کې څه يريد جسم فمارن موقع مناسب بكمايا طرح غناغه بيري كيسه كو ياهو ام पताنه چې انګارې نو اړېدنه نه ولتلې دغه وکاس درا اېن اهره قرانه د ګورن وکاس سره درا څریاں او په رسول الله صلی الله علیه لنا انها بها فمن اجل ذلك قرنت بينهما ولم افتطر بسم الله الرحمن الرحيم فوجا په اې because of dog.